السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه الله وبعد الحمد لله تنشكر الله تنفوقتنا tena ketika nasiha nyingine nakumbusha leo باذن الله تبارك وتعالى اتكوات nakumbushana kusiana أيام ayyamul أو au kufunga masiko matatu katika kila Imepokeana na masahaba tafauti tafauti wa Rasul sallallahu alaihi wa sallam kama vile Abu Hurairah, Abu Dharr na Ibn Janao yakwa ummu sallallahu alaihi wa sallama amehimiza muislamu awe anafunga siku tatu katika kila mwezi. Na tukawekiwa wazi ya kuwa unapofunga siku tatu katika kila mwezi ni kana kwamba wafunga mwaka mzima. Kwa sababu eh, kufunga siku moja thawabu yake ni sawa na masiku kumi na hii inaonesha ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala alhasanatu bi'ashri amthaliha Ya kwa unapofanya wema moja, unapofunga siku moja basi Allah anakulipa kana kwamba umefunga siku kumi. kwa hivyo unapofunga siku tatu thawabu yako ni sawa na mtu aliyefunga siku thalathini. kwa hivyo mtu unapofunga siku tatu katika kila mwezi ni kwamba amefunga zaidi ya mwaka mzima kwa kuna baadhi ya mwezi yaisha, yaisha na siku siku 29 na Allah anakupatia thawabu za siku 30 kila mwezi kwa hivyo ni ibada ambayo ni tukufu na ni muhimu mmslamu kujibidisha kuweza kulifanikisha masiku haya matatu yanafaa kufungwa katika, katika katika siku gani au masiku yapi ya mwezi Aisha radiyallahu tbaraka wa taala anha liuzwan nakasema yakua kana la yubali asoma min awal alshahr au wasotihi au akhirihi mtumi alikuwa hajari amefunga mwanzo wa mwezi katikati au mwisho alikuwa anajibidisha kufunga masiku matatu aweza funga mwanzo wa mwezi katikati au mwisho wa mwezi lakini unapokewa kutoka kwa ba baadhi al-ahadith yakwa umu sallallahu wa sallam specify ama kutaja baadhi ya masiku ya kufungwa akataja tarehe 13 au siku ya 13 ya mwezi siku ya kumna nina ya mwezi na siku ya 15 ya mwezi kwa mwezi huwa wa shaaban باذن الله تبارك masiku haya yatakuwa kesho siku ya ijumatano, alhamisi na ijumaa kwa hivyo kuna afdalia, kuna ubora zaidi kufunga masiku haya matatu katika ayyamul bid lakini ikitokea kuwa mtu amepitwa kana ayyamul bid au anajua labda wakati wa ayyamul bid hata weza kufunga akafunga kabla au baada anakuwa amepata thawabu zake za kufunga siku tatu katika kila mwezi nini maana ya ayamu bid Ayam ni masiku na albayd ni meupe masiku haya yameitwa masiku meupe nisbatan ila layaliha kwa sababu ya mungao au uweupe wa usiku zake kwa sababu mwezi huwa umekamilika yani kuna full moon na mwezi unangaa katika usiku hizi za masiku haya 13 14 na 10 na kumna tano. kwa hivyo yameitwa masiku meupe kwa sababu ya weupe na mungaro unaopatikana ndani ya usiku wa miezihe kwa mfano kesho ni tarehe tatu, leo usiku utakapotazama mwezi utakuta usiku unangaa mwezi umekamilika na kuna mwangaza ndani ya giza ndaa ndomana siku inayofuatia ikaitwa katika ayyamul bayd kwa hivyo nasaha yetu ya leo ni kujibidisha kuweza kufunga masiku haya Je mtu ambaye hakufunga mwaka mzima masiku haya ya ayyamul bayd katika mwezi huu wa anaweza kafunga bila shaka aweza akafunga kwa sababu mtume amehimiza kufunga sima, masiku haya ayamul kila mwezi na si lazima mtu akiamua kufunga au anafunga kila mwezi hafai kuruka la yategemea na wasaa wako uwezo wako na taufik aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kata, kama katika miezi ilizotangulia haukuweza kufunga basi ni fursa tuweza kujibidisha masiku hayo matatu yanayofuata kesho kesho kutwa na siku ya Ijumaa ili باذن الله تبارك وتعالى kuna matarajio ya kuwekwa mbali na moto wa Jahannam na kupata thawabu chungu mzima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amaehidi kwa wanaofunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamomba Allah atupe tawfik na atukubalia ibada zetu chache ambazo amba tunazifanya kwa ya ke subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana da rabbil alamin wa كم الله خيرا